Södemannalagen, sidan 1 till och med 258, med följande underrubriker: Konung Magnus Eriksons stadfästelsebrev, Konfirmatio, sidan 3, förord, prologus, 5, kyrkobalken, sidan 13, Konungabalken, sidan 42, Giftermålsbalken, sidan 64, ärvda balken, sidan 73. Jordabalken, sidan 84, balken 106, köpmålarbalken 149, manhelgdsbalken, 164, tjunadsbalken, 202, rättegångsbalken, 218, tillägg, aditamenta, sidan 236. Sidan 3. Konung Magnus Eriksson stadfästelse, konfirmatio. Magnus, härtig Eriksson, med Guds nåd, Sveriges, Norges och Skånes, konung, not 1. önskar alla dem som ser detta brev, not 2. Guds nåd, och sänder dem sin hälsning, not 3. I dessan en sammärkning noter följer på bilag i kassett. slutanmärkning Om och gammal lag är värd att värdas, händer dock stundom så, att en laga ordning förändras som har kommit till för att rätta onda mäns seder och med rättvisa, bilägga, osämja människor emellan. Det efterhand som tiden lider och människor faller ifrån och andra kommer till, växlar människors umgänge med varandra. Och i tidens längd kunna många nya fall, not fyra, inträffa och vidare, not fem, finnas i gammal lag, åtskilligt med få ord, stadgatt. not sex ej så klart som det hörvas. I dessa fall görs ändring både i kyrkolag och i kejsarelag, not 7. Så att somt blir avskaffat, somt blir utfyllt med några ord och somt blir helt och hållet nystadgat. Nu har vår trogna tjänsteman herr Lars Ulfsson, södermännens lagman, not 8, trovärdigt givit oss till känna och alla deras vägnar som bygga och bo i Södermanland, att i deras lag som fanns kringspridd i flera böcker, not nio, fanns somligt ej fullt skäligt, somligt dunkelt utsagt, och somligt svårt att rätta sig efter. Och därför bad han oss med ivriga bönor och alla deras vägnar, som är och det kunnigaste och klokaste i Södermanland, not 10, att vi av särskild nåd ville råda en sådan bot och denna deras tunga och olägenhet, not elva, som vore oss värdig och dem nyttig. Men vi dröjde någon tid med att höra denna bön, ty vi ville ej utan tvingande skäl ändra gammal lag, och ej i onödan, not tolv, finna på ny. Om Omsider, sedan vi ytterligare flera gånger blivit bädda därom, och oss på mångfaldigt sätt ådagalades den tunga och olägenhet, som man hade med den gamla lagen, gåv och vi bifall till denna bön. Men för att omsorgsfullt skulle göras det som är värdligt ska förbliva, bjöd vi herr Lars Lagman, som har varit nämnd förut i detta brev, nog 13, att han jämte i kunnigaste män som är och i Södermanland skulle lägga sig i om att pröva både vad gammal lag har varit och så vad som i ny borde stadgas och sammanfogas. Han utförde vårt uppdrag med tillbörlig skyndsamhet och utsåg till sin hjälp tolv våra edelborna riddare som tillhör vårt råd och som är och i Södermanland. Vilka här nämnas vid namn? Not 14. Sidan 4. Herr Knut Magnusson, lagman i Västergötland. Herr Nils Åbjörnsson, not 15. Herr Ulv Åbjörnsson. Herr Erin Giselnäskonungsson. Herr Karl Näskonungsson, Herr Erik Thuresson, Herr Stefan Rörikson, Herr Törkil Andresson, Herr Tord Bonde, Herr Anund Röricsson, Herr Magnus Nilsson, Herr Ingevald Estridsson. Not 16. Sedan dessa alla hade övervägt, noggrant granskat gammal lag och formulerat, sammansatt och översatt ny lag, kunngjorde de den lagen och lagboken på många landsting. Not 17. I alla deras åhörande som saken angick. Därefter sedan alla enigt och utan motsägelse hade med glädje vidtagit lagen, not 18, med undantagen där står två punkter. Den ena om gåva till kyrkan, den andra om Testamente, Ty om dessa två havarlandskapets män och biskopen och klerkerna ännu gick enat sig och kommit överens, not 19, då kommer de tillbaka till oss, not 20 och omtalade för oss vad som var uträttat i denna så. Sedan nu så var gjort, och på grund av alla deras bön som bor i Södermanland, givar vi av vår kungliga makt full laglig rättskraft åt denna nya lag, som i detta brev, not 21, ofta är nämnd, och stadga och stadfästa, skydda och styrka den till i efterrättelse i kraft av detta brev. Not 22 för övrigt vill jag vi att bjuda kraftigt genom samma vår kungliga makt alla dem som bor i Södermanland och som förut är honämnda i denna bok, not 23, att så gärna som de vill förbliva i vår nåd och ej utsätta sig för konungens hämnd, må de ju till domar, rättssaker och alla slags mål icke rätta sig efter någon annan lag än denna, som efter så många böner har medgivits av oss, med så mycket en omtanke har sammanskrivits. Med så allmänt bifall har antagits, och så lagligen har blivit av oss stadgad stadfäst och förordnad till full rättskraft. Not 24 Vi villja vidare och bjuda kraftigt att alla i gemen och en var för sig som bor i Södermanland skulle följa samma lag utan alla invändningar. Not 25 På det att detta nu må vara vetelikt låta vi skriva detta brev not 26, och styrka och stadfästa det med vårt sigil. Detta brev blev givet, not 27, i Söderköping år 1327, efter vår herresbörd på Sankt Lars afton, not 28. Sidan 5 Förord, prologus Gud allsmäktig, skapare av himmel och jord och av allt som däruti är, Gav den första lagen och lämnade den åt Moses För att han skulle förkunna den för sitt folk Och efter Guds bud lärde han dem att leva under lag och rätt Så bjuder också Svears och Götars och Normens enväldige konung Magnus Härtig Eriks son, not ett Alla i Södermanland Att leva under lag och rättvisa Och sänder dem denna bok Som i stadfäst allt folket till ledning Både rika och fattiga Och till åtskillnad mellan rätt och orätt det är rättrådiga och kloka till trygghet och hugnad Men det orättrådiga och vrånga till rättelse Och vi bör och vilja i denna lag Följa gamla föredömen Som är rättrådigheter och stadgade Och med samvetskranhet sammanfogade Av våra förfäder icke på så sätt stadga och stifta nytt Att vi fördärva gammalt Som länge har gällt med goda skäl Utan av gammal rätt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 Kyrkobalken, konungabalken, giftermålsbalken, ärvda balken, jorda balken, köpmålabalken, mannhälgtsbalken, tjuvnadsbalken och rättegångsbalken. Sidorna 6 till och med 12 upptas av förklaringar och noter. Kyrkobalken, sidan 13 till och med 25. Här börjar kyrkobalken. Och i den räknas 21 flockar. Flock 1 om kyrkobygge. Var kristen man som vill bära Kristi namn ska tro på Krista lena, Ty han är enarådande i gudom och trefaldig i namn. Not ett. Fader och son och den helge andet. Han bjöd dock att man skulle dyrka hans namn i kyrkan och där frambära sina böner till honom och där han hans nåd. Han bjöd dock sitt folk att rätteligen giva offer och tionde i den lag som Moses skrev. Det bjudes också först i vår lag att vi skulle ha rätt tro på Gud, hålla Kristi bud och låta bygga och tillreda kyrka, dit vi alla skulle söka, levande och döda, då vi kommer till denna världen och fara därifrån denna att vi skola giva offer och tionde rätteligen efter Guds bud så vi har ha föredöm i den rättfärdige Abel Adams son som först gjorde tionde Gud välbehagligt så som skriften säger not 2 och i andra heliga fäder innan lagen ännu var skriven not 3 paragraf ett Nu vill jag bönder bygga en ny kyrka det ta lov av biskopen därtill. Då de har fått lov av biskopen, not fyra, skolabönderna fara hem till Socknen och kalla till stämma och utsatt dag alla de som bor inom Socknen. Jordägarna skola alla vara skyldiga, rika och fattiga att lämna dagsverken efter bondetal. Efter sin jordegendom ska en vara deltaga i bygget och göra körslor, not 5. För som är någon som är jordägande i socknen dagsverken till kyrkobygge på grund av trädska, då är då kyrkovärdarna pliktiga att ta pant hos honom för ett dagsverke fyra penningar, lika mycket för ännu ett och lika mycket för ett tredje. Det kan de göra utan dom, not sex. Och det kräver alltid att dagsverkena där jämte skulle utgöras till full ov. Är någon så motsträvig att han inte vill bygga och försummar dagsverken flera än tre, då utgör han dagsverkena till fullo och därtill tre marker. Det skulle läggas till detta kyrkobygge. Sidan 14 Finnes någon i socknen som bönderna icke kunna få rätt av för sitt kyrkobygge och vågade icke lagsöka honom för hans trädska, då må prästen undanhålla honom Guds lekamen, till dess han har gjort deras kyrka rätt. Både i fråga om dagsverken och i fråga om böter, så som sagt där. är, not 7. Var det så städgat om kyrkobygget? Flock 2. Om kyrkobol och det hus som skola byggas där. Nu ska man lägga bol till kyrka. Då ska kyrkan hava varje nattung, fyra och ett halvt örtugsland i hela byn, i skog och i vatten. Not Ligger det i en urfjäll not nio, Ska det vara åker till fem tonårs utsäde och äng Som ger Tiolas hö not tio. Detta ska kyrkan hava i byn fritt från utskylder not Där skolabönderna bygga laga hus Och lämna dem till prästen Det ska vara sju Stuga, stekarehus, lada, sädesbord Visthus, sovstuga och färhus. Not tolv. Dessa hus skulle lämnas till prästen väl i ordning och uppbyggda. Vårde sedan prästen själv sina hus så som han vill ha va nytta av dem. Och socknen ska icke svara för underhållet av dem utom i fall att de ruttnar ned av ålder eller brinna upp. Not tretton. Uppkommer branden av buren eld ska den som bar elden gå våda ed för sig och gällda båda bot, sju marker. Följer han ej ged och tillbud enligt lag, då var det våda verk i viljaverk, not 14. Kommer elden av ugn eller är var det den ogill? Våda boten ska den uppbära som fick skadan. Bönderna skulle återbygga upphusen och ta dem sådana som de förut vore, not 15. Paragraf 1. Nu kan hända att prästen och sockenmännen tvista om laga hus. Han säger att det är o han skulle ha. Det skola pröva bönder och präster från andra socknar, så många som det kommer överens om att utse där till. Och vad det granska och gå i god för med sin sannfärdighet, därmed skola präst och bönder låta sig nöja. Paragraf 2. Ingen präst ska fördrista sig att flytta kyrkobolets byggnader från den plats där det vore byggda av socknen utan sockenmännens samtycke och biskopens lov utom i det fall att han bygger på sin egen kostnad och icke på sockenmännens. Paragraf 3. Präster och kyrkans landbor var skyldiga och förbundna not 17 till att bygga broar, röja vägar, sätta upp gärdesgårdar Bygga vargårdar, så som andra bönder, eller böta, som lagen säger, och lagmannen dömer. Not 18. Sidan 15. Flock 3: Om kyrkans skrud. Till kyrkans skrud ska man köpa böcker och messkläder, altarkläder, kalk och klockor och all den skrud som hon tärvar för att göra tjänst för Gud, och för att hjälpa både levande och döda, då de kommer till världen och fara därifrån. Not 19. Det skolabönderna kostar på som byggde kyrkan. Not 20. Fattas något av det som hon tärvar, som socknen icke orkar gälda, då må det läggas till av kyrkans tionde och hennes inkomster med biskopens samtycke. Om mer fattas henne något som hör till för att göra tjänst för Gud, då ska prästen på tre söndagar säga till kyrkovärdarna att det ska råda botar på och skaffa det som fattas. Råda dig bot botar på, så som sagt är, böter det tre marker, en till biskopen, en till prästen och en till kyrkan. Not 21. Glömmer prästen att tillsäga kyrkovärdarna och händer sedan något var gudstjänsten gott kan hindras? Böte prästen tre marker. En till biskopen, en till kyrkan och en till kyrkovärdarna. Not 22. Nu tvistar kyrkovärdarna med prästen och säger att han inte har tillsagt dem. Det ska stå till sockenmännens vittnesbörd och den av dem ska böta som det fälla. Not 23. Flock fyra. Om präst och klockare. Hur man ska välja och utse den. Nu är kyrkan fullbordad, låst och väl tillrädd, så som hon ska vara. Då ska kyrkan ha präst. Den säges på rätt sätt ha kommit till kyrka som biskop och sockenmän är oense om. Tre präster skulle sockenmännen sätta på förslag. Biskopen har rätt att ta en av dem. Den som han helst vill. Not 25. Biskopen äger och att giva kyrkan åt den som den man önskar. Som har faderlig rätt över henne. Vilket klärkena kallar ljus patronatus. Not 26. Sedan präst har kommit till kyrka med biskopens och en samtycke, Och efter att kyrkan har blivit bortgiven. Då ska kyrkan och all hennes skrud lämnas till honom av bönderna. Not 27. Och prästen ska lämna skruden i förvar till klockaren. Paragraf 1. Klockare ska utses av prästen och sockenmännen på detta sätt. Sockenmännen skulle hava tre män på förslag som är opassande för kyrkan. Not 28. Prästen har rätt att taga en av dem, den som han vill. Not 29. Prästen och sockenmännen som har utsett klockaren skulle svara för honom- om han gör kyrkan någon skada på hennes skrut. Not 30. Paragraf 2. Nu har klockaren tagit emot kyrkans nycklar. Om så illa händer att kyrkan brinner ned till följd av ljus eller eld som klockaren har burit in, då ska man förföra vid denna vådeld så som vid alla andra som skulle omtalas längre fram. Not 31. Sidan 16. Aderton men ed är våda ed och sju marker är våda bot. Följer han i den eden, böter han till kyrkan Aderton-Marker. Det ha brukas till kyrkobygget. Paragraf 3. Nu har klockaren rätt att för sin tjänst få fyra penningar av var bonde som är i socknen, nog 32, och en lev och sovel till en lev, no 33. Klockaren är skyldig att ringa till alla gudstjänsttider och att göra prästen och socknen full tjänst. Not 34. Paragraf 4. Om så händer att banden på klockan lossna, då ska klockaren tillsäga kyrkovärdarna inför socknen på en söndag, på den nästa och på den tredje, att i skola råda bot därpå. Fäller klockan ned sedan han har lagligen tillsagt om och slår ihjäl klockaren, då ska i bot gäldas sju marker. Not 35. Och för all den skada som klockaren får av klockan Ska han sedan kyrkovärdarna är otillsägda och, och det råda icke botar på, då skola de återgällda klockan med tre marker, nog 36, och dessa skola brukas till köp av klocka. Är icke kyrkovärdarna tillsägda och följer klockan ned och slår ihjäl klockaren ligger han ogill. Brister klockan till följd därav att klockaren icke ville tillsäga dem, bötte han tre marker. Det skola och brukas till köp av klocka. Om någon ringer med klockaren som klockaren inte har bett om, han bötte tre örar. Dem ska klockaren ha. Brister klockan därvid, återställer han den till kyrkan lika god som den var förut. Får han skada därav eller slår den honom ihjäl, var det, det ogilt. Om någon får skada av klockans kläpp, det var det ogilt. Nu tvistade kyrkovärdarna och klockarens ärvingar, huruvida det var lagligen tillsagt eller ej. Då ska det hänskjutas till tolv män i deras socken, som båda parterna säger ja till. Not 37. Flock 5 om kyrkovigning och kyrkorening och biskopens gengärd. Not 37a. Kyrka är byggd och präst har kommit dit. Nu vill jag bönderna låta viga kyrkan. Då skolade de fara till biskopen och bedja honom viga kyrkan. Biskopen ska utsätta stämmodag för sockenmännen när han vill komma och bönderna ska skaffa den kost som biskopen ska hava då han viger kyrkan. Biskopen ska komma till deras kyrka med tolv män och 14 hästar, nog 38. Tre marker ska han hava för kyrkovigningen. Sidan 17. Detta är den kost som bönderna skola skaffa honom och som han ska hava. Tre toner öl, en ton av vetebröd och rågbröd, en ton av kornbröd, två toner fläsk, fyra får, åtta höns, två gäss. Sedan ska han därtill hava tre pund smör, två ostar, fyra stockfiskar. Därtill ska han hava fem marker vax, två och en halv tonnor havre och femtio fång hö. Han må bruka denna kost så som han vill, nog 39. Nu kommer biskopen mellan Valborgsmässan och Mikaelsmässan för att viga kyrkan, då skolabönderna icke vara skyldiga att lämna vax och havre, not 40. Önskar biskopen viga kyrkan och vägrar bönderna honom den kost som ni är sagd, har biskopen rätt att sätta dem i förbud, not 41. Paragraf 1, not 42. Om någon förspiller kyrkovigning med någon gärning på vilket sätt det kan ske, ska han hålla biskopen kost för reningen och böta till honom tre marker. Gör det någon som inte har något att vedervåga och rymmer han undan, då ska socknen hålla kost för vigning av kyrka eller kyrkogård men vara fri för böterna. Flock 6 om tionde avväl sed. Nu är vi skyldiga att giva tionde av all vår säd. Tionde ska man räkna av på åkrarna. Börja vid den skyl som han först skar och bort var, Och räkna så till tio. Börja upp till på åkern och sluta vid änden. Återbörja räkna vid änden och sluta upp till. Och fortsätta så så långt åkrarna räcker. Ej ska man bära säd mellan åkrarna. Not 43. Denna tionde ska delas i tre delar. Prästen ska taga en skyl. Två ska föra hem till sig och dela i tre delar, en lott till kyrkan, den andra till biskopen, not 44, den tredje till de fattiga. Bönderna skola på tre söndagar, säga till prästen om hans tionde, då de vilja värja sin gröda, och hålla laga hägnad däromkring. Blir den ej varatagen inom de tre söndagarna och blir den uppäten eller förstörd, då ska den återgälda tionden som vållade att prästen fick skada. Men prästen ska själv hava skadan om han icke tager tillvara sin säd inom de tre söndagarna. Not 45 Och vi är oskyldiga att giva tionde av all den gröda. Not 46 Som han odlar i jorden. Not 47 Flock 7 Om kvick tionde Kvick tionde är och vi oskyldiga att giva. Var tionde kalv, var tionde gris, var tionde lamm, var tionde kid, var tionde gås. Sidan 18 Nu kan hända att ungnöt är födas så att man kan giva tionde därav. Då giver man två pengar för en kalv, en penning för en gris och lika för en gås, för kid och lamm lika ledes, för ett föl fyra pengar. Not 49 Bönderna skola föra sin kvicktionde till kyrkan. Kalv, då han är nio dygn gammal, och likaså gris, kid, då det är en månad gammalt, lamm och gås vid Mikaelsmässan. Not 50. Prästen må själv svara för sin tionde. Och vi skola giva tionde av alla fisklekar, så och av allt villebråd och alla fåglar. Not 51. Och av humle, det som havan humlegård. Not 52. Paragraf 1. På dessa högtidsdagar skolabönderna och deras hustrur bär fram sitt offer till altaret, bonden en penning och hustrun en annan. Juldagen, kändelsmässodagen, påskdagen, pingsdagen, den förra vårfrudagen, helgonmässodagen och kyrkmässodagen, not 53, och likaså hustrurna sina altargåvor, not 54 är ej bonde eller hans syster hemma på rätt offerdag då må de offra på den helgdag som är närmast efter det att de har varit kommit hem sitter bonden kvar och vill ej göra rätt för sig i fråga om sitt offer före påsk då må prästen undanhålla honom sin tjänst not 55 paragraf 2 nu tillvitar prästen en bonde att han har stulit av tionde sedan den var avräknat då värjer sig bonden för denna sak på samma sätt som bonde värjer sig för bonde, not 56. Säger prästen att han har gjort orätt tionde, då ska det drabba bondens själ, och han värjer sig med sin egenhet, not 57. Flock 8 om kyrkotagning. Nu vill en kvinna gå i kyrkan efter sin barnsbörd eller efter sitt bröllop, not 58, då giver hon åt prästen för kyrkotagningen två örtugar i pengar och han ska lämna henne ljus. Not 59. Vägrar prästen henne kyrkotagning, böter han tre marker två till biskopen och en till bonden not 60. Flock 9. Om att kristna barn skrifta man och viga lik. Nu kan prästen få bud att kristna ett barn, att skrifta en man och att viga ett lik. Först ska han skrifta mannen och giva honom nattvarden, ty gudfader och gudmoder kunna i nödfall löpa barnet i vatten och ej i något annat, ge fadrens och sonens och den heliga andes namn. Ett sådant barn ska läggas i vigd jord, och det må arv, not 61. Lever barnet ska man bära det till kyrkan Och prästen ska tillägga det som föttades i dess kristning Not 62 Den döde må vänta längst Not 63 Sida 19 Dör en man utan att vara skriftad Har prästen fått bud och är utan förfall bötte han tre marker Två till biskopen och en till mannens arvingar Not 64 Och likaså han samma böter För ett barn om det dör okristet och prästen har fått bud att viga ett lik och han kommer i. Står liket inne utan vigning under en natt, under en nun och under en tredje, böter prästen tre marker för varje natt. Not 66. Av dessa böter tager biskopen en tredjedel, en annan del som ägade den jord som liket fördes över, den tredje den dödes särvingar. Not 67. Får ej prästen bud av bonden och står liket utan vigning under tre nätter, bötter bonden samma böter, och de skiftas på samma sätt som sagt är, utom att resten tager målsägandens lott, om liket föres ovikt över andra mäns ägor. Not 68. Paragraf 2. Detta är prästens förfall om han uteblir. Det första är att han ej har fått bud, det andra om biskopen hade kallat honom det tredje om han låg i sotsäng, och det fjärde om han läste mässan då han fick bud att skrifta en man. Är prästen utan dessa förfall, då värjer han sig med ed av två präster, själv den tredje, not 69. Tvista präst och bonde, säger prästen sig icke ha fått bud av bunden, då styrker bunden med tolv män att prästen har fått bud, not 70. Flock tio, om förbud om messfall. not 71. Gör prästen messfall på en helgdag böter han tre marker, två till biskopen och en till socknen, not 72, om han ej har förfall genom sjukdom eller har fått bud av biskopen. Han styrker det med det av två präster, själv den tredje, not 73. Paragraf 1. Nu skolabönder komma till kyrkan. Prästen är skyldig att påbjuda helgdagar och festerdagar. Påbjuder prästen och glömmer bonden, vare hans saker, till tre marker. Han böter två till biskopen och en till prästen. Not 74. Glömmer prästen och påbjuder ej för bönderna, bötte han tre marker, två till biskopen och en till bönderna. Not 74. För alla de brott som kunna tillvitas en präst ska han kallas inför sin förman. Och där ska han antingen värja sig eller fällas. Not 75. Paragraf 2. Ej må biskop eller präst sätta någon i förbud. Not 76. Utom i dessa fall. För underlåten kyrkobot, för tionde, för avgifter till kyrka och präster och för alla andliga mål var över lekmän ej kunna döma. Not 77. Men icke för penningsskuld. Not 78. Nu blir någon dömd skyldig. Då ska biskopen på en söndag, på den nästa och på den tredje med sitt brev mana honom att göra rätt och underkasta sig kyrkobot. Nu vill han ej göra rätt och ej följa biskopens bud inom de tre söndagarna. Då har biskopen rätt att på den fjärde söndagen sätta honom i förbud. Sidan 20. Sitter han i förbud över tre söndagar, då ska han böta tre marker för den första söndagen, lika mycket för den nästa och för den tredje. Not 79 Sitter han sedan i förbudet ett helt år, då ska han ej böta mera därför. Vill han ej heller då göra rätt och sitter allt jämt i samma förbud, då må biskopen lysa honom i band. Sitter han sedan i band ett helt år, då har konungen rätt att tömma honom under svärd. Och hans ärvingar skulle erva hans egendom. Not 80 Paragraf 3 nu kan en man, som lagligen är satt i förbud eller i bann, trädskas och vill ej lämna kyrkan. Och blir det mässfall för hans skull, då bötte han för mässfallet tre marker, och prästen och sockenmännen vare saklösa. Not 81 Flock elva, om själagåva. Not 82 nu dör en bonde eller hans hustru. Då är prästen skyldig att läsa fyra skäla för dem. En på utfärdsdagen, den andra på sjunde dagen, den tredje på trettionde dagen, den fjärde på årsdagen. För detta har prästen rätt att få en halv mark pengar not 83. För ett barn som är äldre än tolv år ska han få två örar och läse två skäla För ett barn som är yngre än tolv år, not 84, giver man en öre och han läser en själamässa för dess skäl. Om fadern och modern äga tre marker Not 85 Alla barn som har varit kommit till arv Och som ägar minst tre marker Not 86 Vare sig de är äldre eller yngre Skulle giva prästen full själagåva Inhyses Jon som bor i hus hos andra Giver prästen full själagåva not 87, Om han äger minst tre marker Äger han mindre Giva han endast om han vill giva något och ej annars. Not 88. Paragraf 1. Om en stavkar dör i socknen var det prästen skyldig honom samma tjänst som en bonde om han en ej äger mera än stav och ränsel. Nu dör en vägfarande man i socknen. Bonden som han ligger hos ska sända bud till prästen att göra honom sin tjänst. Prästen ska ha full gåva av honom om han äger minst tre marker. Äger han mindre än tre marker, då ska prästen taga tredjedelen av det som han äger och hans arvingar två tredjedelar. Not 89 Bonden, som liket ligger inne hos, om så kan hända, ska tillsäga sina grannar och närgrannar. Det är oskyldiga att följa liket till jorden och att vara till städes då det gjordas. Den som får bud och ej kommer, böter tre örar till dem som förde lik till jorden. Eller och han sig med två mäns här därom, att han hade giltigt förfall, eller att han ej hade fått bud. Sidan 21. Kunna de ej få dessa tre örar utan dom, då utsökade de så som säges om bondens ensak. Not 90. Flock 12. Om testamentet. Nu vill någon giva till kyrka eller kloster för sin själ. Han har rätt att giva var tionde penning av sitt gamla arv, vare sig han giver jord eller lösör. Giver någon jord till kloster eller kyrka har arvingen rätt att återlösa den inom år och dag, om han är rätt arvinge och ej var till städes då jorden gavs, eller om han var omyndig eller var utomlands. Om rätt arvinge är till städes då jorden gives till kyrka eller kloster, och säger ja därtill, då ska gåvan stå fast, och ingen har rätt att se det mera återkalla den gåvan. Säga rätta arvingar, ej ja därtill, när orkade ej själva lösa jorden, då löser den närmaste bördeman. Not 91. Paragraf 1. Nu vill någon ge avlingen jord för sin själ, not 92, till tjänare eller fränder. eller och till andra som han själv vill. Giver han frisk och hälberägda. Då må han giva hälften av det som han har förvärvat. Giver han i sotsäng, då må han giva tredjedelen. Not 93. Klandrar någon sådan jord medan han ännu är i livet, så vill han lämna den åter till honom, då har han rätt där till. All jord må man och giva för sin själ om man vill. Not 94. Flock 13. Om Viksel, not 95. Nu kommer festerjon till kyrkan och bedjar om Viksel. Då ska prästen lysa för dem på tre söndagar om någon vet något hinder för detta jonelag. Sedan ska prästen spörja vem som är rätt gift och man, not 96. För deras Viksel och för vart ljus ska prästen hava två örtugar i pengar. Not 97. Flock 14 om stöld i kyrka, not 98 Nu skäl en tjuv på kyrkogården Är det mindre än en halv mark, bötte han tre marker En till konungen, den andra till kyrkan och den tredje till biskopen Den som skäl från själva kyrkan, bötte till biskopen för bandlysningsmålet sex marker Och för tjuvnaden, om det är en halv mark, fyrtio marker 20 marker till kyrkan, tio till konungen och tio till biskopen Skäl någon från en annan i kyrkan, böte han för den tjuvnaden enligt landets lag, eftersom den blir uppmätt. Och tre marker till biskopen för brottet mot kyrkans frid. Not 99. Sidan 22. Flock 15 om jonelag och skyldskapsbrott. Not 100. Alltid då smål händer i skyldskap eller svågerskap inom tredje led, böter var deras till biskopen tre marker. Händer det ut i tredje led, böter båda tre marker. Händer det i fjärde led, böter var deras sex örar. Händer det i femte led, var det fritt både från böter och fasta. Not 101 Nu har hor kommit till. Med sådant horsmål ska gå på samma sätt som med alla andra som dömas efter landets lag. Not 102. Paragraf 1. Drabbar någon den olyckan att han faller i synd med kreatur och har tiderlag med detta, blir han dömd skyldig i denna sak eller är han tagen på bar gärning. Not 103. Då ska man nedgräva både man och kreatur i jorden eller bränna dem. Det kunna icke få njuta livet. Not 104. Paragraf två, not 105, blir skilsmässa i jonelag böter den av de tre marker som vållar skilsmässan. Vallar den båda böter var deras tre marker. Not 106. Paragraf 3. nu säger som böter för hor detta: Om någon gör hor med en oskyld kvinna böter var deras tre marker. Samma böter skulle vara för dubbel hor. Händer sedan någon att han gör tillsammans hor Skilskapsbrott, andligt skilskapsbrott, not 107, eller svågerskapsbrott, då ska bötas för vart och ett efter sin art. Nu skyller en man, sin hustru eller en hustru, sin man, för hor offentligen inför sockenmännen vid kyrkan, inför tinget eller inför ölstämma, not 108. Den av dem som skylles för hor utfäste tolv ed för sig. Kan han gå eden vara han saklös? brister han åt eden böter han till biskopen tre marker för hor. Not 109. Ingen har rätt att skylla en bonde eller hans syster för hor om de icke skylla varandra, utom i det fall att det blivit tagna på bar gärning eller vittnen finnas som har varit sett då det ging och dit och kommer därifrån. Då ska biskopens länsman få ed eller pengar. Not 110. Nu värjade sig för denna sak då böter de falska vittnerna tre marker, en till konungen, en till målsäganden, en till hundaret. Not 111. Paragraf 4, not 112. Påstår en ogift kvinna att en gift man är fader till ett barn, och mannen ekar både till barn och lägersmål, då ska kvinnan binda honom vid det hemma på tingsplatsen, not 113. Hon själv, not 114, med två mäns vittne och tolv mäns ed innan själv ska stå i föred. Kan hon så binda honom må han kallas fader till barnet och det var vare frillobarn. Sidan 23. Brister hon åt eden må den stå öppen till dess att barnet blir 15 år gammalt och det styrker då självt vem som är dess fader. Med samma vittnen och ed som sades som moder det må självt stå i föred. Kan eden så binda honom som sagt där då var det den mannen barna fader, och det ska kallas hans frillobarn. Brister han åt ed och vittnesmål, då ska barnet dömas utom landet, och det ska ej ha vara att vistas i landet. Not 115. Flock 16. Om eder som står fast eller dömas ogilla. Not 116. Nu mottager biskopens länsman själv sin ed och förestavar den, eller och hans rätta ombud. Han, not 117, har aldrig rätt att återkalla den eden. Står bondens sed över tre söndagar utan att moten har vädjats eller kländer växts, då har han aldrig rätt att återkalla den eden. Paragraf 1. Nu går någon en ed för eller tjuvnad. Om sedan tjuvnaden ledes till honom eller tjuvgodset hittas i hans hus, då ska den eden gå till fasta och böter. Not 118. Paragraf 2. Svär någon en ed och giver sedan penningar i samma mål, not 119, då har han själv rivit upp sin ed och den eden ska gå till fasta och böter. Eller och sverger han med tolv manna ed att han aldrig har givit böter i detta mål. Paragraf 3 går två med en ed, båda i samma mål och är de båda lika starka i vittnen, då skulle tolv män pröva vem av dem som har rätt, not 120. Råder var dera av dem över halva nämnd. Nu blir de i båda lika starka i vittnen. Då har den värt sig som har gått laga ed, och den som har gått olaga ed, ska utan nämnd gå till fästa och böter. Paragraf 4. ed om slutuppgörelse, och 121, och vittnesed om gåvan, och 122, och alla bekräftelseeder, not 123, som någon följer på orätt sätt och som går åter, de ska viskapen kräva till fästa och böter. Not 124. Flock 17. Om helgdagsbrott och skriftermål. Not 125. Tager någon lönlig skrift av en präst och yppar prästen vad han har skriftat, då böter prästen för hela hans brott och bonden vare saklös. Yppas det av en annan och ej av prästen, då ska bondens skriftermål stå fast, och biskopen råda för hans fasta och böter. Not 126. Paragraf 1. Not 127. Nu arbetar en man på helgdagar, under våranden eller skördeanden, not 128, på sådan dag då fästa och före helg går förut, not 129. På de helgdagsaftnar som hör till dem må han saklöst arbeta till solnedgången. Arbetar han sedan dagen därpå före solnedgången eller på en söndag, böter han tre marker. Nu arbetar han mellan andetiderna, not 130. Gör han det på helgdagsaftnaderna, efter merafton, not 131, och till solnedgång, böter han tre örar. Sidan 24. Arbetar han efter solnedgången eller och dagen därpå, böter han tre marker. Arbetar en man på sådana helgdagar då fasta och förhelg i gå förut, böter han sex örar. Alla dessa böter för helgdagsbrott tager biskopen. Not 132.